السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu Alaihi wa Alaihi Wasallam. و على آله و أصحابه و من سار على نهجه و تمسك بسنته إلى يوم الدين و سلم تسليم كثيرة. أما بعده سودارا سوداري يصموج سن تياسد رحمتي لنبركه ولله سبحانه و تعالى. Malam hari. Yang mudah-mudahan diberkahi ini Kita duduk bersama di rumah Allah Taala ta ini Duduk Dalam tema Yang sangat Penting sekali Kita akan berbicara tentang Matahari Tetapi matahari yang akan kita bicarakan ini Berbeda dengan matahari yang biasa kita saksikan di dunia. Matahari ini adalah matahari yang cahayanya menerangi seluruh dunia hingga akhir zaman. Matahari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari kita di dunia terbit dan tenggelam. Matahari Nabi sallallahu alaihi wasallam cahayanya tidak pernah redup. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka Shahidan, Wa mubashira. Wa nadhira. Wa da'ian ila Allahi biiznihi siraja wa sirajam munira. Wahai nabi. Inna arsalnaka sesungguhnya kami mengutusmu. Sebagai saksi. Sebagai saksi yang membawa kabar gembira. Dan memberi peringatan. Yang mengajak kepada Allah dengan seizinnya. Sebagai cahaya sirat yang menerangi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ahlal kitabi qadja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathira. Mimma kuntum tukfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir. Qadja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan perkara yang kalian sembunyikan dari alkitab dan memaafkan. Yang banyak lagi, sungguh ia telah datang kepada kalian dari sisi Allah dengan cahaya dan kitab yang nyata. Allah menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Siraj. Munir pelita yang menerangi yang bercahaya. Allah menjelaskan di dalam kitabnya nya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa nurun mubin cahaya yang terang benderang yang nyata. Al-Imam At-Tabari menjelaskan tentang membawa dari sisi Allah cahaya. Kata beliau Ya'ni bin nuri Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, sallam. Al-lazhi anara Allahu bihil haq wa azhara bihil islam wa mahaqabihi syirka. Fahuwa nurun liman istanara bihi. Maksudnya, cahaya dari Allah itu cahaya Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Yang Allah menerangi kebenaran dengannya. Yang Allah menjelaskan menampakkan Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu serta menghapuskan kesyirikan dengannya. Fa nurun, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya liman istana rabihi bagi orang yang mau mengikuti mengambil cahaya tersebut sebagai penerang kehidupannya. Nah, saudara-saudari, pembicaraan kita tentang sosok yang mencintainya bukan pilihan kita, bahkan itu adalah kebutuhan kita yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sosok yang cinta kita kepadanya harus melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Kalau orang tua kita ibu kita melahirkan kita dari rahimnya, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kita dari kegelapan syirik. Dari kegelapan jahiliyah, Maka hak dia. Jauh lebih besar daripada hak kedua orang tua. Bahkan wajib kita mencintainya. Melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kepada jiwa dan raga kita. Saudara saudari. Kaum muslimin dan musliman. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya Al Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ia menuturkan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al Imam At-Tirmizi mengeluarkannya dalam Asy-Syamail dan juga di dalam Sunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inni Abdullah Wahatamun Nabiin. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan penutup para nabi. Kemudian, Rasulullah SAW menceritakan bahawa ibundanya, ibundanya Aminah, ketika mengandungnya, ketika akan melahirkannya, raa'at hina wadatuh nuran, adaat minhu qusur sham. Ketika dia akan melahirkan Nabi Muhammad saw, ibundanya bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya, cahaya yang terang menerang sampai menerangi istana-istana di negeri Syam. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Rai tu Rasulullah saw fi leila aldhuyan. Aku pernah." melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang terang purnama tidak ada awan yang menghalangi bulan purnama fa ja'altu anzhuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al orang sering mengumpamakan keindahan dengan bulan purnama jadi kata Jabir radhiyallahu anhu dan hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi suatu malam Aku melihat Rasulullah SAW malam yang terang benderang dengan purnama yang indah. Maka aku melihat kepada Rasulullah SAW dan juga menoleh kepada bulan. Faja'altu anzuru ila Rasulullah SAW wa ila al-qamar. Wa alaihi hullatu amra hamra. Ketika itu Rasulullah SAW memakai mantel berwarna merah. Fa'idahuwa ahsanu indi al qamar. Ternyata menurutku, beliau sallallahu alaihi wasallam jauh lebih indah lebih bagus daripada bulan purnama Allahu akbar Ini dia sosok ini dia sosok yang akan kita bicarakan tentang kewajiban kita mencintainya dan bagaimana kita harus mencintainya Anas bin Malik juga bercerita dan hadisnya masih diruayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Dan hadisnya sahih. Lama kana yawmun ladhi daqala fihi Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam al-madinata adoa minha kulla shayin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi Wasallam datang hijrah Sampai ke Madinah. Maka dia menerangi segala sesuatu yang ada di Madinah. Falamma kana yawmun ladhi mata fihi. Adalah mamin hakul sye'in tak hari beliau wafat. Semua yang ada di kota Madinah serasa gelap gulita. Bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mengetahui dan menyadari mereka telah berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai melebihi diri mereka sendiri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Pembicaraan kita malam hari ini tentang kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita yang semulanya berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman. Wa'tasimu wa bihablillah jami'an wa la tafarraqu dekatkan ya. Jangan terlalu dekat, nanti ketelan nanti. Udah. Masalahnya pelan memang suara saya seperti itu turun naik. Wa'tashimu bihablillah jamii'an wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Jangan kalian berpecah belah. Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daa'a ketika kalian dahulunya saling bermusuhan fa'alafa baina qulubikum lalu Allah satukan di antara hati kalian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana maka dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara wa kuntum ala shafa jurufin ala shafa hufratin minan nar dan kalian dahulunya berada di tepi jurang api neraka fa'an minha lalu Allah selamatkan kalian dari Manusia awalnya berada dalam kejahilan. Bahkan anda ketika lahir tidak tahu apa-apa. Allah yang mengajarkan kepada anda pengetahuan. Allah yang memberikan hidayah. Allah yang mengilhamkan kepada anda agar bisa berjalan, bisa berbicara. Kemudian juga memberikan hidayah kepada hati anda untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan kita malam hari ini tentang keteladanan salafus saleh generasi-generasi terdahulu bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita ingin tahu bagaimana sejatinya cinta kepada beliau baca sejarah pelajari kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita bahkan makhluk-makhluk di masa itu pohon batu gunung hewan bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu betapa kerdilnya diri kita kita belum menunaikan dengan sebenarnya hak nabi kita yang mulia mencintainya melebihi diri kita melebihi harta benda anak istri dan keluarga kita dahulu wahai saudara saudariku, kaum muslimin dan muslimat Bukan hanya manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan pun, gunung, batu-batu, hewan-hewan rindu dan mencintainya. Kita akan berikan contoh beberapa di antaranya. Sebelum kita berikan contoh cinta dari kalangan manusia kepada beliau. Yang pertama, Pohon korma menangis kerana rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda saudaraku. Kalau belum pernah meneteskan air mata kerana rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda belum merasakan indahnya cinta kepada beliau. Anda barangkali telah menangis kerana rindu kepada anak anda yang berpisah jauh. Anda barangkali menangis karena berpisah dengan orang tua yang meninggalkan dunia fana. Anda barangkali menangis karena istri anda, rindu kepadaannya, karena suami anda, atau orang-orang dekat anda. Tanyakan diri kita, pernahkah kita satu kali saja menangis karena berharap, rindu untuk bersuah dengan Rasulullah SAW. Dengarkan ini wahai saudaraku, saudariku. Dengarkan dengan hati sebelum mendengarkan dengan telinga. Jabir bin Abdullah anhu menuturkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul al Bukhari. Kana al-masjidu masqufan ala juzuh min nakhlin. Dulu masjid, masjid beliau itu tiang-tiang atapnya, atapnya itu dari batang korma. Fakkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika khutbah, yakinu ilah juz' an minha. Dan dulu awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah berdiri dan memegang atau bersandar kepada salah satu batang korma yang menjadi tiang-tiang atap masjid Nabawi itu. Salah satunya di bagian depan. Falah masunil alaul mimbar. Kemudian ketika manusia semakin banyak, kaum Muslimin semakin banyak, Sahabat membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW. Dibuatkanlah mimbar. Maka sejak itu Rasulullah SAW meninggalkan batang korma itu. Lalu beliau khutbah di atas mimbarnya, berdiri di tangga yang kedua. Dan kalau duduk-duduk di tangga yang ketiganya. Ketika beliau wasallam meninggalkan batang korma tersebut. Apa kata sahabat Jabir? Fasami'na li dhalikal jaz'a sawtan kasautil isyar au asyar. Maka kami mendengar suara pohon itu seperti anak kecil yang merintih. Menangis. La ilaha illallah. Allah tunjukkan salah satu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Pohon itu menangis merintih seperti bayi menangis, karena ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatjaa Nabiu sallallahu alaihi wasallam, fawad fawadu ayyadhu aleha fasketet faskanet. Turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mimbar, diletakkannya tangannya di batang pohon korma itu. Maka tenang dan diamlah korma itu. Allahu Akbar. Al-Hasan Al-Basri apabila membawakan hadis ini. Beliau berkata kepada manusia. Ini pohon korma menangis kerana rindu kepada orang yang paling mulia ini. Habibun Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita manusia lebih patut lagi untuk menangis. Kerana rindu kepadanya. Di dalam riwayat lain, disebutkan Rasulullah bahkan merangkul pohon itu. Fadhammaha. Masih di riwayat Bukhari dengan lafaz yang jalan yang lain. Fadhamma, fadhammaha ilahi ta'innu anina's sobi alladzi yaskun. Dan Rasulullah merangkulnya. Terdengar rintihan. Anin. Seperti rintihan anak bayi. Alladzi yusakkan, yang ditenangkan oleh orang tuanya. Kata, kan tertabki alamak kan tersmak minat indah. Dia menangis, kerana ditinggalkan oleh Rasulullah. Dulu dia di dekat itu Rasulullah berzikir sehingga dia mendengarkan zikir-zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditinggalkan, maka dia menjadi rindu. Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, apa kata Rasulullah? Kalaulah aku ketika itu tidak merangkulnya atau tidak mendiamkannya, maka sampai hari kiamat dia akan terus seperti itu. Itu di dalam riwayat Ad-Darimi. Ama wallazi nafsi Muhammad biadeh. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Law lam al-tazimhu. Lama zala hakaza ila yaumil qiyamah. Hazanan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memeluknya, tidak merangkulnya, dia akan terus seperti itu merintih, menangis sampai hari kiamat karena sedih ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benda mati seperti itu menjadi lebih baik daripada kita manusia yang diberi oleh Allah akal dan pikiran yang diturunkan untuk kita, wahyu Al-Qur'an? Yang diutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mana cinta kita wahai kaum muslimin? Mana cinta kita wahai kaum muslimat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kisah yang berikutnya. Burung merpati mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa mararna bi fiha Farqa humrah, fakazna farqa humrah, fakazna huma. Suatu ketika kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami melewati sebuah pohon di sana kami melihat dua ekor anak burung merpati fa akhadhnahuma kami mengambilnya faja'at al-humra' al-hamra ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya tasih larilah anak burung merpati itu larilah induknya induk merpati itu lari menemui rasulullah sallallahu alaihi wa tasih menjerit menemui rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wa nabi sallallahu alaihi wa bersabda man fajj'a siapa di antara kalian yang telah menyakiti atau telah membuat sedih induk burung ini kerana mengambil anaknya qulna ya rasulullah kami yang mengambil anaknya farudduhuma kembalikan keduanya kepada di sarangnya di sangkarnya kembalikan kepada induknya allahu akbar tahukah anda kenapa burung ini mengadu kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Tahu mereka kepada siapa mereka mengadu. Kisah ini diruwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata, Hadisun sahihul isnad, Walam yukhrijahu dan Bukhari serta muslim, Tidak mengeluarkannya, Atau belum tidak mengeluarkannya di dalam sahihnya. Lihatlah, Datangnya induk burung ini, Kepada Rasulullah SAW pertama mukjizat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu menunjukkan hewan-hewan tersebut cinta, suka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang ketiga, kisah cinta yang menakjubkan, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang diruwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari, dari Abdullah bin Ya'far ia menuturkan Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dhata yaumin Fa asarru ilayya haditsan la uhaddithuhu la uhaddithu bihi ahada minan nas Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengku Rasulullah biasa seperti itu dia sempatkan waktu untuk membonceng sahabatnya, kadang yang sahabat tua, kadang sahabat muda. Kejadian-kejadian itu terjadi pada beberapa sahabat. Pernah dengan Abdullah bin Umar, pernah dengan Al-Fadhl bin Abbas, pernah dengan Muadz bin Jabal, pernah juga dengan dengan Abdullah bin Ja'far ini. Lalu beliau membisikkan sebuah perkataan yang akan aku tidak sampaikan kepada orang lain yang akan aku rahasiakan. Wa kana ahabbu ma ahab uhubbu ma bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadfan au hayish nakhl ahabba ahabba ma bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadfan au hayish nakhl dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia buang hajat di tempat terbuka di alam kalau dalam perjalanan Maka beliau suka menjadikan sesuatu sebagai penutupnya Atau pelepah korma Atau jalinan-jalinan korma Atau batang korma Dia jadikan sebagai penghalang untuk menutupi dia minal Suatu hari ketika dia memboncengku itu Rasulullah tidak buang hajat Pergilah dia ke perkebunan salah seorang sahabat ansar Ha'iton maksudnya perkebunan perkebunan korma. Fa idza fihi nadihun lahu Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Falamma ra'a Di dalam kebun itu Rasulullah menemukan seekor unta milik sahabat itu milik sahabat yang punya kebun Tatkala unta itu melihat Nabi sallallahu dia mendekat Mengiba-iba. Dan keluar air matanya. Menangis. Zarafat aina. Maka turun Rasulullah SAW dari ontanya. Kemudian diusap-usapnya. Kepala onta yang menangis tersebut. Diusap-usapnya. Ditenangkannya. Sehingga diam onta tersebut. Menjadi tenang, diam. Lalu Rasulullah SAW berkata. Man rabbu hadzal jamal Siapa tuan unta ini? Siapa yang punya? Maka datanglah seorang pemuda Ansar. Dia berkata, "Ana ya Rasulullah, aku yang punya wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tattaqillaha fi hadzihi al Tidak akan engkau bertakwa kepada Allah terhadap hewan ternak ini?" Rupanya hewan ternak itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahawa ontah ini mengadu dia. Bahawa dia dipekerjakan, dipaksa bekerja di luar batas kemampuan dia. Allahu Akbar. Mengadu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa Karena dia tahu Rasulullah akan membelanya. Siapa yang punya? Saya kata pemuda Ansar itu. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini? Allati malakakallahu iyaha. Yang Allah jadikan engkau menguasainya. Allah jadikan dia itu milikmu. Fa'innahu syakaaka ilayya. Tadi dia mengadukanmu kepadaku. Wa za'ama anna ka tuji'uhu wa tuji'uhu wa tu'da'ibuhu. Dia tadi mengadu dan mengatakan kepadaku. Engkau tidak memberinya makan. Sehingga dia lapar. Dan engkau membebani dia pekerjaan yang dia tidak sanggup mengerjakannya. Allahu Akbar. Kerana beliau diutus oleh Allah, waa'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Lihat kasih sayang di dalam Islam. Kalau saja orang-orang yang memandang miring, berburuk sangka kepada Islam, menuduh Islam itu sadis, ekstrim, keras. Kalau saja dia membaca ini, lihat. Sampai hewan pun di dalam Islam tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Apalagi manusia. Maka ternyata Islam lebih dahulu menjaga hak-hak makhluk hidup. Jauh sebelum ada ham. Jauh sebelum ada kelompok-kelompok pecinta hewan. Islam sudah mengajarkan menjaga hak-hak hewan tersebut. Padahal ontah memang untuk bekerja. Dijadikan mengangkut barang dan segala macamnya. Tapi kalau dia tidak diberi makan yang cukup lalu dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya, ternyata itu tidak, bo tidak boleh. Begitu kasih sayang dan keadilan Islam merata hingga kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala. Kisah yang ketiga, batu pohon mengucapkan salam kepada Nabi saking cintanya dia. Anda mungkin disebut nama Nabi SAW dari tadi, mungkin tidak ada atau sedikit yang mengucapkan salawat. Ada usaha salawat dalam hati, itu bukan salawat. Itu mengingat-ingat salawat. Membayang-bayangkan. Salawat diucapkan, dilafazkan. Kita menyebut namanya. Kita mendengarnya. Kita menuliskannya. Malas kita berat mengucapkan salawat dan salam. Batu, pohon. Mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah batu dan pohon lebih mulia dan lebih baik daripada kita manusia? Barangkali. Anjabir bin Abdillah, Anjabir bin Samurah. Radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu hajara bi Makkah kana yusallim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu hajara bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al'an rawahu Muslim sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tahu di Makkah itu ada batu yang mengucapkan salam kepada aku sebelum aku diutus menjadi Nabi Dan sekarang aku tahu mana batu itu Kalau seandainya tahu pula orang zaman sekarang dicarinya batu itu bahaya pula nanti <asha> <artifact> <sallapi> yeah. Yeah. Nah, batu mengucapkan salam kepada Nabi SAW <healthcare> Karena suka, cinta kepada Rasulullah SAW <spe> <Republicans dengan ella> Ali radhiyallahu anhu juga pernah berkata kuntuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fa fi ba'dina wahiha fa mastaqbalahu jabalun wa la illa wa yakul assalamu alaika ya rasulullah Allahu akbar sallallahu alal nabiyyi Apa kata Ali? Adalah aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah di sudut-sudut kota Makkah untuk satu keperluan setiap Gunung-gunung, pohon-pohon yang bertemu dengannya. Mengatakan, Assalamualaikum Ya Rasulullah Allahu Akbar. Mereka mengucapkan salam. Bahkan makanan pun, batu-batuan pun bertasbih di hadapan Nabi SAW. Makanan, batu-batuan bertasbih di hadapan Nabi SAW. Bahkan, batu-batu dan pohon-pohon sujud di hadapan Rasulullah SAW. Menghormatinya, bahkan gunung bergetar karena gembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik di atasnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kah, saudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jebal ahudin, wmahu Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman radhiyallahu anhu majmain, Farajafa bihimul Jabal. Kata Anas bin Malik, suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki gunung Uhud ikut bersamanya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka bergetarlah gunung tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Uhud, Hud. Tenanglah wahai Uhud, fa inna ma alaikana nabiyyun wa bukhari Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atas semua adalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Sebagian Ahli ilmu mengatakan batu itu bergetar karena gembira rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikinya Di dalam yang juga diruwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari sebagai bukti gunung itu mencintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Hada jabalun ini gunung Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu dia mencintai kita" Dan kita mencintainya Allahumma inna Ibrahim Harama Makkah Wa inni uharrimu Uharrimu ma baina labataiha Ya Allah sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah, Maka aku haramkan juga Madinah Di antara dua gunungnya Jadi Di utara dan di selatan Itu ada uh, gunung Yang menjadi batas Tanah haram Kota Madinah Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpindah kepada kisah cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabatnya terakhir kisah singa seekor singa yang datang menemui maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekas budak dan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Safinah. Dia tahu itu adalah budak Rasulullah. Dia tahu itu adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan itu pun suka kepadanya. Kisah ini merupakan karomah bagi Safinah radhiyallahu anhu. Safinah namanya. Seorang sahabat yang juga pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mensahikannya disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dari Muhammad Ibnu Al-Munkadir bahwasannya Safina Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata bercerita bahwasannya Safina bercerita raqibtul bahra fankasarat safinati allati kuntu fiha lawhan min alwaf alwahaha fatarahani lawh fi ajmatin fiha al-asad faaqbala ilayya yuriduni suatu ketika Aku mengarungi lautan. Lalu perahuku namanya Safina. Safina artinya kapal, perahu. Dia naik perahu, Safina naik Safina. Maka pecahlah Safinanya diterjang oleh gelombang. Lalu dia menyelamatkan dirinya dengan mengapung dengan salah satu bilah papannya. Allati fiha lawhan min alwahiha. Pecah, terlempar dia. Dan dia berpegangan kepada salah satu papannya. Lalu papannya itu, kayunya itu dibawa oleh gelombang sehingga dia terdampar. Di pantai yang ada hutannya. Hutan di Arab bukan seperti hutan di sini ya. Pohon-pohon di sana ada tapi daunnya jarang-jarang. Dan juga jarang-jarang dia tapi ada. Faiza fi hal asadu, faakbala ilei yuri duni. Ternyata di situ ada singa dan dia datang menginginkanku, datang menemuiku. Ketika dia datang berada di hadapanku, aku pun berkata kepada dia, Ya Abul Harith. Jadi orang Arab memanggil singa itu Abul Harith, kuniahnya. Kalau di Sumatera dipanggil Harimau Datuk. ada kuniahnya juga gelarnya. Ya, Ya Abul Harith. Aku maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Haris, aku ini adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatok toarok Lalu singa itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Wa akbala ilaiya. Fadafani bimangkibih. Lalu dia datang mendekat dan mendorong-dorongku dengan pundaknya. Didorong-dorongnya Safina. Hatta akrojani min alajima, sehingga dikeluarkannya aku dari rimbunan pepohonan tersebut. Wawabo ani alatorik dan diletakkannya aku di jalanan yang ditempuh oleh manusia. Waham-hama. Kemudian dia menderu, seperti itu menderu dia. Fazanantu anahu yudioni dan saya kira ketika dia mengeluarkan suaranya itu dia seolah-olah mengucapkan selamat berpisah denganku. Fakana dzalika akhiru ahdi bihi dan itu perpisahanku dengannya. Jadi singa itu yang menunjukkan dia jalan, dibawanya, didorong-dorongnya, keluar dari semak itu, dari pohon-pohon itu, kemudian sampai ke jalan yang dilalui oleh manusia. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah siapa? Bekas buda orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun suka dan ditolongnya. Lihat, jika Anda betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Anda buktikan dengan ittiba, dengan mengikuti ajarannya, Maka Allah akan menyelamatkan Anda. Maka makhluk-makhluk akan mencintai Anda. Seperti hewan buas pun akan jinak dan mencintai Anda juga. Saudara-saudari, masuk waktu Isya. Karena masuk waktu Isya, kita istirahat dahulu. Setelah Isya kita lanjutkan contoh-contoh kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.